Xabier Berrueta gure gaurko goizberri saioko gombita Xabier Berrueta, San Frantziskoko euskaletxeko kidea eta Ameriketako ere pilota federazioko presidenta Ongi etorri zuri, Xabier? Bai, Eta untzaula ertu bali madut ere San Frantziskoko euskaletxeko presidenta ere gontzira? Bo bai, bo, Aspaldion, no rei de la estraquita non hori sortu zutenek, zure iduriko zertarako sortu zen euskaltea. Bueno, principios eh lengoa euskal euskal komunitatea le San Franciscoko eskola komunitatea, San Franciscoan eh, irian, irian o aus, eh, Badare ausua, eh, North Beach ipar ondartza, bueno, ininglesez ipar ondartza, North Beach da, uh -huh. Chinatown ausua onduan basen komunitatea europea un bat eskoldunak, eh, es basiren Audix bro, Broadway kalea onen hor bizi zirenenago ango esko hotelak eta jatetxeak bat zirentan komuniitattzea zen. eta bizi e, e, ziren genak e, eta orba zen ndetan biltzen zirenzen pilotako plaza bat. eta Biltzen ziren pilotariek. eta pilotariek e, astero aitztzen ziren pilotan ango f, e, pilotago plazan. Esta bueno, quiero eh mil abreziunta iru temezien eh no las pilota plaza sen pública. RE baso en berce ideac. Eh bueno, eh lecorrenaco. Mm -hmm. Esta así si hay en artian pilotaiec va a ser en igual berun esta pasa Bueno, ba, es pilota arriba, cari, eh? pilotaia ta bere familie, eta baitere esku alduna ke de naizuten frontoia bat o, o pilota plaza bat egitia. Esta esta es, es bacari hoy. Bat, eh, leku bat ainako bilseko eta esta hola, bueno, hola. hola. Birurte asin lani leku bueno, dirubiltzen, eta gero, emekimeki zerdikin, eta dena, alpastu zuten, eta proiektua leku lenik, eta gero, proiektua, eta dena, igual bi urte pasa, eta gero, urte bat, eta dena, fronteiteko, eta dena, eta gero, bueno, horre da eskursionezu noratzen, eta marchua mirabeatziun, eta La hoy la hoy proiektua, día. Proyecto hacerse en proyecto El Garbiltsen, principios oisen, principios oisen biarraundina. Biarraundina eta gero baitare... es que orden vasen ki atechiak, eta hotelak, orden o la juregutan biztin ziren eskuadune en angol y angol san francisco como a su ambro de yanta mm -hmm. de orden basen baño quiero es que no las es cuando me que ya es irin visi sin a uso a san francisco y y tampoco a ericitan m que me que en el bueno Berezi bat, leku berezi bat, eta hain Sa e, Sa dago. E, bero eta, San Franciscoan, San Francisco dago, beroita baita mar kilomotro, San Francisco irri zentrotik, e, ego aldera, aeroporto buruz, eta arpatu zuten leku bat, eta orduzue, ordu dago, eta leku aldera, egi e, erteko, zentro e, e, eskualetxe bat emblematikoa, jendia ja zauntzen baute. <iquim> Nungo jendeak dira eh, uh, jatorriz eh, ego euskal erriko edo gehien bate ipar euskal erriko jendeak dira San Frantziskoko euskal ibiltzen direnak? Mm, buen, ok. Hortaz. Aber, e, normalki niki zen, buen normalki, niki zen nik, nik honetan ari da aldatzen. Bueno, berakizun komunitateak aldatzen di da. ere ere San Franciscoko komunitatea Beti izan zen, eta da oraino ere komunitatea de la Taray Gainagol y para eta gero napartarak partara ke te eta bastandarrak. Um, Abaiz eta bisaitarak ere um, batzuk e. Bai. Ni warse geoteago ge o te hago dide bai eh, eh, ego Amerikatik eta Mexikotik mexico tic procedide torzen to eh, igual sus dute Eskualdun cual dun edo procedide tor, igual eh, ego ego eta baño ez de lengo arsa in dide gaurko ingenieruak Ador. eta lan, lan, lan berriek dute. Orduan aiek igual, bueno, sartzen dide eta igual, emekin emekin ari dide igual poliki poliki sartzen alba da gube komunitatean. Bat, dantza, klika, musika, pixka bat denetarik e, egiten da. Bai, bai, bai. Eta hola, hola behiz, hola behiz, hola biharra zen zera eh Kul, kultura guzien dago ta leku bat den den dago ta eta ala da ala mm -hmm. ez askenean herri txiki bat bezala non biltzin non biltzin gara mm -hmm. pues errico errico plaza nes ados eskolerrian bazineste bezala pues plazan plaza biltzin gara dena deniteko egiteko. ez din dezara mm -hmm. txiki bat bezala mm -hmm. ananturatzen dugu dena mm -hmm. Pilotoko plazan. Hala. Eta, hala da. Hala da. Eta, e, zer uh, harreman duzue Euskal Herriarekin? guke Herriarekin. Guk e, urtero segitzen dugu Euskal Ego e, jaularitzekin komunikazioan. Eta baitere baina baitera e, e, segitzen dugu, iparlekin, hini bakit e, e, maiz e, segitzen dugu, Iparaldeko kultural grupoak taldekin, eta bait ere eh, Nafarroako taldekin. Har olas egiten nu, grupat, zera, eh, eh, folklorikoak eta musikoak eta bait kirorekoak ere. Beti bada biarra, eh, olako, zubiek, zubiek eta eh, pu puentuak eh, zehitzeko, eta biarra da, bueno, ba, esu norada pandemia, mm -hmm. eh, ez galtzeko. Gaur, ta, gaur geago eta geago eh, pizke galtzentuko, pizket eh, gaur jugu nean dena zoom eta telefonos, eta dena artute galtzenta pizke gure humanidadia, eta mm -hmm. biarra da pizke konexiona gure mm -hmm. eh, Zenez. Lotura, bueno, lotura jenden hartian lo, lo. behar duzue. Hori da. hori da. Errazo, oartu niz, uh, zuen web gunerat joan ez, San Frantziskoko web gunean, eta eh, Euskararik ez dela, ze lekudu Euskarak gaur egun San Frantziskoko Euskaletxian? Badakit, erakusten dela ere, erakasten dela Euskara, una erabiltzen hotedea lehen bezan bat? Hortaz eh, egierteko eh, zaila eh, da bada gogua bada naia, baina egierteko zaila izan da eh, euskera mantenitzia emengo kultura eh, emengo idiosinkotzia ez da egitea mm -hmm, mm -hmm. da bururatuko dugu guri sola saldia eta ala, larun batuntan egiten duzu eh, besta, Odean, pilota Baskarionak, hori da, egitarauan hobena eta musikata dantza? Bai, ara da, ara da, programa ba, betikoa hori dura. Mil esker, Xavier? Bai, eta zoi ere.